لله هذه له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله أما بعد فإن أصل الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلال Wahai semua golongan di Alhamdulillah. Terima kasih kepada Allah Azza wa Jalla yang telah mempertemukan kita pada malam ini untuk meluruskan perbincangan mengenai hadis pakar yang dikutubkan oleh Al Imam Al Nawawi, Muhyiddin Alhamdulillahu yang ada asma Kita masih lagi. Membincangkan hadis yang keenam berkaitan dengan halal dan haram dan juga perkara yang berada di antara halal dan haram iaitu mutasyabihat dan kita telah pun sampai ke muka surat yang kala 150 atau muka 181 uh, membincangkan berkenaan dengan faedah kaedah yang boleh kita ambil daripada hadis ini Terakhir sekali Kalau tak silap saya ialah Perkenaan dengan uh, Faedah yang ke-10 Atau ke-11 okay, Dan sebelum tu pada Faedah yang ke-9 Kita telah pun Membincangkan sedikit berkenaan dengan Satu zari'ah ah yang, yang merupakan uh, Dalil yang dipersisihkan Di antara ahli sunnah wal jamaah Kita sedia maklum Dalil yang tidak ada khilaf ialah Al-Quran, Hadis Nabi ataupun Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Al-Ijma' dan juga selepas itu Al-Qiyas. Lain yang ada itu ada sekitar enam dalil lagi ataupun lima dalil lagi yang diperselisihkan antaranya ialah satu zariah. Apapun Hadis ini menunjukkan satu zariah adalah satu perkara yang diuntut dalam Islam. Menghalang pintu kebinasaan Sekiranya sesuatu perkara membawa kepada kebinasaan Walaupun asalnya perkara itu dibenarkan Maka uh, mengharamkan perkara tersebut ataupun melarang perkara itu adalah dikutuk dalam Islam Yang kesepuluh Di antara kebiasaan para raja adalah membuat larangan berdasarkan hadis di atas Alau innalikulli malikin hima dan telah berlalu penjelasan tentang hukum membuat tanah larangan. Tidak ada pada buku surat yang ke 178 dan 179 tanah tanah larangan ini tidaklah boleh dibuat kecuali dalam dua keadaan di sini tanah larangan untuk kemaslahatan kaum Muslimin dan tanah larangan yang khusus bagi diri sendiri. Kalau untuk Uh, kalau muslimin, masalahnya terbalik kepada orang Islam Dibenarkan, tetapi kalau Diperuntukkan khas Untuk diri kita sahaja, itu tidak dibenarkan ya, Dan kita kena bezakan Di antara tanah yang kita beli Tanah yang diberikan kepada kita Dengan tanah larangan Yang bukan sesiapa punya Tapi kita yang meletakkan kalau tersebut Tanpa dibeli dan dapat diberikan kepada kita Kemudian, faedah yang ke kesebelas Adanya penekanan kalimat dengan berbagai kata penguat jika hal itu diperlukan Maksudnya dalam menyampaikan sesuatu maklumat Kalau perlu kita uh, menekankan sesuatu perkara dengan mengulang Dengan meletakkan perkataan sesungguhnya dan lain-lain Ketahuilah maka kita uh, wajar berbuat demikian Seperti yang terdapat dalam hadis ini Ala wa inna kulli malikin hima ala wa inna hima Allah maharimu ketahuilah bahawa bagi setiap raja itu adanya tanah larangan dan ketahuilah bahawa bagi Allah ah uh, ketahuilah bahawa uh, larangan Allah ialah perkara yang diharamkan oleh Allah azza wa jalla okay? jadi kita boleh buat Uh, dalam me me melihat, menunjuk kepada setiap bahasa, apa yang ada dalam bahasa tersebut untuk kita gunakan dalam memperkuatkan sesuatu Kenyataan kita boleh gunakan. Yang kedua lagi, baik dan buruknya amalan anggota badan bergantung kepada hati. Jika baik, maka amal seluruh itu akan baik dan sebaliknya. Kita maksudnya, saya tadi masih sama dengan kita dah bincangkan hati itu apa dia? Adakah yang Qalbun ataupun al -qalbu, Adakah maksudnya haji atau jantung Ada bincangkan di, di, di, di, di sini? Tak ada? Tak ingat? Banyak cakap yang bincang benda itu, benda itu Ada kita bincang? Tak ada? Saya rasa dah ada kat sini cuma saya sendiri tak ingat? Ada? Ha. Tapi saya ulang kaji disebabkan ramai yang Tak ingat jahat saya Kita ulang kaji sedikit Perkataan al Sebenarnya merujuk kepada Anggota dalam Badan kita yang menggerakkan, mengepam darah Itulah dia, Al-Qalmu Okay, ertinya dalam mata kita ialah adalah jantung okay. Tetapi sering diterjemahkan kepada hati Dan ini uh, mungkin melihat kepada uh, Boleh juga kita nak katakan keistimewaan bahasa Melayu kita Membezakan di antara jantung yang kebiasaannya perkataan jantung itu Okay. Digunakan untuk uh, Fizikal Manakala hati digunakan untuk uh, Fizikal dan Kerohanian okay. Kita akan kata Kepadanya berhati-hati dan kita tak akan Kata berjantung-jantung okay. Dan orang yang sakit uh, uh, Sakit uh, Sakit lah Sakit jantung jantungnya Memerlukan rawatan di IJN Kita akan kata dia sakit jantung orang yang sama juga hatinya berdegup-degup ataupun jantungnya berdegup-degup okay? kerana marahkan seseorang okay? kita kata apa kita kata dia sakit hati kita tak kata dia sakit jantung okay? jadi tu mungkin ah uh, kelebihanlah uh, kelebihan, kelebihan uh, bahasa kita yang serba kekurangan uh, kelebihan sedikit yang ada pada bahasa kita dalam masalah jantung dan hati okey bila tu kadang-kadang kita akan jumpa si jantung hati. Betul tak orang eh. Afana ya'lamu idza bu'thira ma fi qubur Maka apakah dia tidak mengetahui apabila dibangkitkan apa yang ada di dalam kubur dan dilahirkan dizahirkan apa yang ada di dalam dada. Okey. Dada di situ merujuk pada uh, jantung ataupun hati yang uh, di situlah terletaknya niat dalam amalan-amalan yang dilakukan oleh insan. Uh, di dunia kita nampak amalannya mungkin sama Orang yang solat Dengan penuh keikhlasan Keikhlasan uh, hatinya itu Ataupun jantungnya itu uh, Tidak dapat Mungkin tidak dapat dibezakan dengan orang yang solat Tanpa sebarang keikhlasan Tetapi apabila Dibangkitkan apa Mayat-mayat uh, yang ada dalam kubur Dan dizahirkan apa yang ada dalam hati Disitulah akan diketahui siapa yang ikhlas Dan siapa yang tidak ikhlas Innahu ala raj'ihi lakadir yang matu belas syara'i Semguhnya Allah benar-benar kuasa untuk mengembalikannya hidup setelah mati Pada hari dinampakkan segala rahsia okay, Rahsia yang terbuku sebelum ini menjadi rahsia dalam hati manusia okay. Dengan itu, uh, Syekh uh, bin al di sini mengatakan Maka bersihkanlah hatimu dari perbuatan syirik bid'ah ada-ada perkara baru dalam agama hasad kebencian terhadap kaum muslimin dan selainnya dari akhlak atau keyakinan yang tidak sesuai dengan syariat kerana hatilah awal dari segalanya hatilah permulaan bagi segala uh, perbuatan yang baik dan nanti jugalah yang akan menentukan kebaikan dan keburukan sesuatu amalan okey kita kena ingat sedikit di sini apabila disentuh berkenaan dengan hati ataupun jantung kita, berkenaan dengan kerohanian, kita kena ingat amalan Islam akan hanya menjadi amalan yang kering tanpa sebarang roh uh, sekiranya tidak selalu di uh, apa dia? disebut tidak selalu di <coughs> diperingatkan. Ya, okay? tidak selalu diperingatkan. Sebab itulah terdapat dalam beberapa ayat yang zakkir fa inna zikratan fa lil mu'mininnya di dalam itu la zikra inna fi zalika okay, la'ibra afala tatafakkarun afala ta'qilun Itu semua menunjukkan kita perlu kepada peringatan dan uh, kita tidak boleh merasakan diri kita cukup dengan ilmu yang ada Sebaliknya kita perlu sentiasa berusaha untuk menambah ilmu kita Dan sentiasa juga berusaha untuk memantapkan ilmu yang telah ada dalam uh, diri kita Bagaimana caranya kita nak memantapkan Antara lain dengan mudaqarah Ataupun dengan ulang kaji okay? Dan ulang kaji ini kadang-kadang dia boleh jadi hangat sedikit okay? Khususnya kalau kita uh, ulang kaji masalah yang ada khilaf, kan? Masalah khilafian kita jadi, jadi hangat sedikit itu pun biasa Cuma kita kena tahu bila mengulang kaji perkara yang khilafiah kita mesti ada etika ulangkaji ataupun etika uh, bermuzakarah berbincang iaitu apa iaitu kita mesti berlapang dada apabila orang tidak menerima pandangan kita. Ya okay? nah, itu satu benda yang penting khususnya uh, esok ni ada satu sorry. Esok ni ada satu masalah khilafiah yang saya pokole dia tak bunyi. Uh, esok ada satu masalah khilafiah yang berbangkit Sebentar lagi kita akan bincangkan masalah khilafiah tersebut okay. Jadi uh, amalan ibadat dalam Islam Amalan ritual yang uh, sentiasa kita buat Perlulah dihiasi uh, dengan uh, hati yang murni okay. Hati yang penuh ikhlas okay. Kalau kita dah mula rasa Kalau kita dah mula rasa Ataupun takut saya buatkan soalan Apakah yang perlu kita buat Kalau kita dah mula rasa kita ni hebat Apa kita kena buat? Hah, kita dah rasa kita hebat Apa Apa sunnahnya yang perlu kita buat? Ataupun yang ditunjukkan oleh para sahabat contohnya Apabila kita rasa kita hebat Faham ya soalan? Ini? Apabila kita rasa kita dah agak hebat dalam solat Agak hebat dalam memperjuangkan sunnah Nabi SAW Uh, apabila kita dah mula rasa kita lebih sedikit daripada orang lain Dan orang lain mungkin uh, uh, berada di tebing kebinasaan Kita dah berada di tengah jalan Siratul Musaqim Mereka semua berada di tebing kebinasaan huh? Apa patut kita buat? Ada tak contoh-contoh yang -contoh kita pernah dengar Para sahabat buat apa apabila mereka berada dalam keadaan tersebut Boleh saya buka dalam setengah minit ya? Eh? Boleh, siapa nak fikirkan? Istighfar okay. <coughs> Lagi Istighfar pun tak ampun Lagi Buat, ada se-close arti eh. Ada, lainnya boleh istighfar, apa kita tidak lupakan nah. Habis Habis okay. Jawapannya ialah, di istighfar betul. Yeah, tapi, kadang-kadang istighfar ni dia, dia ialah untuk diri kita, bagus. Okay. Tapi kadang-kadang, kita boleh buat lebih daripada istighfar. Iaitu kita menunjukkan kelemahan kita kepada orang. Kita menunjukkan kelemahan kita kepada orang. Okay. Contohnya ialah, apa yang dibuat oleh Omar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu r.a. Umar bin Al-Khattab setelah menjadi khalifah. Okey. Tak tahu lah berapa lama tapi satu hari Umar bin Al-Khattab memanggil orang ramai. Panggil orang ramai masuk ke masjid semua Kemudian Umar naik ke atas mimbar dan mengatakan memuji Allah. memuji Allah dan mengatakan kuntum Aku ini dahulu adalah uh, uh, seorang lelaki uh, kuntum Aku adalah seorang lelaki uh, Ibuku adalah seorang wanita okay, Yang makan daging kering Di kota Mekah Aku ni seorang lelaki Mak aku, mak saya Saya seorang lelaki Mak saya adalah seorang wanita yang makan daging kering Di kota Mekah okay. Kemudian dia pun Turun daripada mimbar Itu je amanat yang nak disampaikan oleh Omar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu R.A Siapa di antara kita yang tak kenal Umar bin al khattab Kenal-tak kenal pun kita tetap akan dengar kehebatan Umar Mungkin kita tak kenal panjang sangat kan Tapi kita kenal sedikit Kita tahu Umar adalah seorang yang cukup hebat Bila Umar turun daripada mimbar Abdul Rahman bin Auf mengatakan Ya Amirul Mu'minin Ya Amirul Mu'minin Wahai ketua orang-orang yang beriman Majitta illa al-qamak tanassak Ok Engkau tidak Buat apa-apa Kecuali engkau telah menjatuhkan Kehebatan diri engkau Dia harapkan orang ramai yang cakap macam tu <coughs> Dia nak cerita sikit Makan daging kering ni apa? Apa salahnya? Apa salahnya makan daging kering? Aa, ataupun makan daging kering ni Menunjukkan apa sebenarnya? Itu soalan nak Ah, Apa dia? Daging mahal Daging okay. mahal Daging? Kemiskinan Macam lah ikan kering Sama juga okay. Orang yang biasa makan ikan kering Dengan orang yang biasa makan ikan segar Ada tak beza? Beza lah okay. Ikan segar pula Ikan mana yang dia makan? Kalau kita tanya dia Kalau dia makan ikan yang kecil-kecil itu Tak samalah dengan dia makan ikan salmon oh? Salmon yeah? okay. Ataupun apa-apa tu je lah jadi di sini, makan ikan kering ataupun daging kering itu menunjukkan kemiskinan yang ada pada keluarganya. Tapi masa dia bercakap, masa beliau bercakap, beliau telah berada di satu kemuncak uh, uh, kehidupan. Okay? Jadi, Abdul Rahman rasa tak patut, tak patut Omar buat demikian dan Abdul Rahman antara pembesar. Sahabat mengatakan berkata kepada Umar Wahai Umar, Wahai Amir Mubilin Tak patut kamu buat begitu Kerana apa yang kau buat adalah Kau menjatuhkan maruah kau Itu je Jadi Umar Anhu menjawab dengan Mengatakan maksudnya ialah Wahai Abdul Rahman Aku telah merasakan Aku ni hebat Aku dapat rasa bahawa diri aku ni, jiwa aku dah bercakap dah. Romar kau ni hebat. Jadi aku rasa itu tidak patut berlaku. Jadi itulah dia sebab kenapa aku panggil orang ramai. Dan apabila mereka sampai, aku nak ceritakan kepada mereka dan juga kepada diriku khususnya bahawa engkau tidak sehebat mana. Okey? So itu satu benda yang kita boleh buat kalau, kalau kita rasa kita hebat lah. Okay tapi kalau tak rasa hebat jangan buatlah. Okey. Kalau kita rasa, tak rasa kita hebat lagi dia akan datang diri kita. Okay. Uh, kenapa perlu perkara ni? Kerana apabila seseorang tu merasa hebat, di situlah masuknya telpis iblis. Di situlah iblis datang untuk mengganggunya. Dan kita kena ingat iblis nak mengganggu orang yang membuat ibadat tak sama cara dia mengganggu orang yang tak buat ibadat. Okay. Dengan uh, Contohnya kalau orang tak buat ibadat Dia akan ganggu cara lain Dia akan jauhkan lebih Tapi orang yang datang dah, dah, dah biasa ke masjid Biasa buat kebaikan uh, Iblis akan ganggu dengan cara uh, Menampakkan apa yang dia buat Itu lebih baik daripada orang lain Dengan itulah Nabi SAW bersabda Manqalas halakannas Fahwa ahlakuhum Ataupun fahwa ahlakahum so, Siapa yang mengatakan Orang ramai telah binasa okay, Orang ramai semua ni semua Semua rosak Okay, Makanya dia seorang dengan betul Maka Ada dua riwayat Pertama Fahwa'ah lakuhum Maka dialah yang paling binasa di kalangan mereka Yang kedua dibaca dengan Fahwa'ah lakuhum Maka dialah yang telah membinasakan mereka Okey Dialah yang paling binasa di kalangan mereka Artinya Dia dah merasakan dia hebat Sedangkan dia tidak hebat Ataupun sedangkan Apabila dia merasakan demikian Maka Dia telah membinasakan dirinya bahawa ahlak dia telah membinasakan mereka kerana dia telah putus asa. Biasanya orang yang dah da anggap orang lain tak ada harapan untuk nak dapat hidayah, maka dia akan putus asa untuk memberi hidayah kepada mereka. Dengan itu dia telah apa dia? menjadikan dirinya uh, seolah-olah suci dan mereka tidak layak uh, untuk mendapat ilmu yang ada padanya. Dalam satu kata lain, dia telah membiarkan mereka ke dalam kebinasaan. Okey, balik kepada uh, Paedah yang ke-13 <tuh> Adanya sanggahan terhadap orang-orang Yang apabila dilarang dari maksiat Mereka berkata takwa itu ada di sini sambil memukul dan, uh, Tangan ke dadanya okay, Takwa ada di sini, maknanya di dalam uh, Jantung tadi ataupun dalam hati mereka berdalil dengan kebenaran atas kebatilan kerana orang yang pertama mengatakan takwa itu di sini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sementara makna hadis ini bahawa jika yang ada di sini iaitu hati memiliki rasa takut, maka anggota badan lainnya pun akan merasa takut. Adapun maksud orang tadi Orang yang buat masyarakat tadi Yang mengatakan taqwa itu ada di sini Sebutannya sama macam apa yang Nabi sebut Bahawa ia akan bermaksiat kepada Allah Tidak ada urusan dengan taqwa Kerana tempatnya di dalam hati Okey Faham tak dia kata apa kat sini Dia nak um, saya Hufaymi nak ceritakan di sini bahawa Orang yang mengatakan Orang yang Ataupun uh, kita susun balik semula Dalam hadis ni Taqwa para tuan Okey Jadi kalau sebelah sini ada perkataan ni. فَمِنْ لَدُنْكَ فَشُوَاتٌ فَكَذَّبَ الرَّاهِدِينَ وَعِنْدَك Okey Ujo sekali ala wahyal qalbu fashu ala wa in ka tadajja mudghatan idha saruhat saruhat jaduhu kulluhu wa idha ala wahyal qalbu Okey Okey baik Uh, dalam hadis ini disebutkan segumpal daging itu adalah hati. Dalam hadis lain disebutkan uh, takwahahuna. Jadi okay, ini adalah hadis lain sebenarnya, kehadis okay, riwayat Muslim. Hadis lainlah. Jadi, okay. tapi ada maksud, ada, ada kaitan dengan hadis ini. Hadis ini mengatakan uh, hati kalau betul maka amalan juga akan betul. Okay. Hadis Muslim yang lain mengatakan. Taqwa ha berada dalam hati okay. Masalahnya sekarang ni Orang menggunakan perkataan yang sebegini rupa dengan, Dalam konteks yang salah Dalam konteks yang salah okay. Apa konteks yang betul? Apa konteks yang salah? Konteks yang betul adalah Kita sebutkan Taqwa ha dalam hati Ertinya Kalau taqwa ada dalam hati Maka amalan biasanya akan Mengikuti hati itu okay. Konteks yang salah ataupun penggunaan yang salah ialah Orang buat maksiat Bila dikata sepatanya Jangan buat maksiat Dia akan kata, dia akan kata apa? Dia, dia, dia akan mengatakan uh, Iman dalam hati Taqwa ada dalam hati saya Okey saya buat ni jangan jangan apa uh, don't judge me kan jangan uh, hukum saya berdasarkan perbuatan saya kerana ketakwaan saya adalah di dalam hati saya. Okey iman saya ada dalam hati saya. Sama tak benar ni kita mengatakan tak sama. Kerana Nabi SAW menyebutkan at-taqwa hamuna, At takwa berada dalam hati. Okey ataupun dalam hadis ini Uh, berkenaan dengan mubrah ataupun segumpal darah Yang kalau salahat, salahat jasadu kunduh Kalau mubrah itu baik, maka amalan uh, jasad semua akan menjadi baik okay? Dan kalau jahat, maka Kalau jahat segumpal darah itu uh, Segumpal darah itu, maka keseluruhan badan akan menjadi jahat Iaitu hati Nabi sebutkan ketakuan itu akan menjana perbuatan baik jadi tak sesuai, amat tidak sesuai Orang yang membuat satu maksyat dan mengatakan Membezakan di antara apa dia? perbuatan dan hatinya okay, Perbuatan fizikal dan uh, uh, kepercayaan ataupun keimanan yang berada dalam hatinya Contoh lain Kita nak lebih mudah sikit uh, Ialah kekenaan dengan Kata dan kata, okey? Boleh tak kita berhujah dengan kata dan kata? Kenapa kamu mencuri? Allah dah takdirkan saya mencuri, okey kan? Boleh tak? Boleh tak boleh? Tak boleh? Kan? Kenapa tak boleh? Ah? Kenapa tak boleh? kerana ayat-ayat menunjukkan berkenaan dengan ayat-ayat Quran dan, dan hadis-hadis Nabi menunjukkan berkenaan dengan qada dan qadar kita hanya boleh berhujah dengan qada dan qadar apabila berlakunya sesuatu musibah maka kita kembalikan kepada qada dan qadar apabila berlakunya sesuatu maksiat yang kita buat kita tidak berhujah dengan qada dan qadar okey maksudnya apa Maksudnya berlaku satu musibah kita sebut inna lillahi wa inna ilaihi rajiun Allahumma ajurni fi musibati hadhihi wa akhlif li uh, Kita adalah milik Allah dan kepadanya kita kembali ya Allah gantikanlah untukku yang lebih baik daripada musibah ini dan berikanlah upahlah padahal pada musibah ini dalam hadis lain qaddallahu wa ma syaa fa'ala Allah telah mentakdirkan perkara ini berlaku dan apa yang Allah inginkan pasti akan berlaku. Jadi okay. so, Itu di benarkan. berlaku musibah kita rujuk pada qada dan qadar. Okay, kita dah berusaha tapi tak boleh juga. Tapi boleh tak kita membuat nasihat dan mengatakan Allah me mentakdirkan telah mentakdirkan saya mencuri. Jadi kenapa tuan hakim nak potong tangan saya? Kan takdirkan Allah yang takdirkan saya mencuri ni Allah sendiri. Jadi kenapa tolong hakim ataupun tuan hakim, nak, nak hukum tangan saya dicuri melebihi rubat dinar ataupun 1 per 4 dinar okey. <tuh> Boleh tak dia ada berhujah begitu? Okey. Hakim jawab macam tu okay. Hakim tu sepatutnya dia kena jawab Sebelum mengatakan Sebagaimana Allah mentahjirkan kau mencuri Maka Allah juga mentahjirkan aku Memotong tangan kau okay? So itu jawapan yang diberikan oleh Omar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu Kepada orang yang berbucar Dengan qabat dan qadar Membuat maksyiat okay? So itu kita kena faham kat sini Ada benda yang kita boleh buat Ada benda kita tak boleh buat Ok dan bagaimana caranya ialah Melihat kepada dalil-dalil yang ada dalam hadis Dan juga dalam sunnah Nabi SAW Perkataan mungkin sama Tetapi bila salah guna Salah terus menjadi salah Menjadi berdosa okay, Ini adalah benda yang baik Disalah tafsirkan. Ada tak boleh tak jadi Benda yang tak baik uh, ditafsir secara betul Boleh tak Zahirnya macam ni Taqwa dalam hati Itu kata anda, berkata anda baik. Zahirnya baiklah Tak ada masalah Tapi kalau disalah gunakan Salah Ada tak sekarang ni uh, Perkataan tu zahir ni tak baik Tapi kalau Kita guna dengan cara betul Dia guna jadi baik Faham tu saya? Eh? Okey faham okay. ada ke tak ada? Mari ke tak Jawapan dia ada apa dalilnya? Dalilnya ialah Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Unsur akaka waliman aw mazluma." Bantulah saudara kamu sama ada dia zalim ataupun dia dizalimi. Ini adalah slogan jahiliyah Slogan dia adalah slogan jahiliyah Maksudnya Arab jahiliyah sebelum Islam. Apa maksudnya? Maksudnya apa? Maksudnya kalau kita ada kabilah kan. Siapa ada kabilah tak kan? Ha? sini dah buah, tak tahu dah buah tapi harap ada kabilah lah dia ada, ada murashi, tak murashi murashi, al-sari, al-sari, ada semua kan Dan sekarang, zaman-zaman sekarang ni pun ada lagi kabilah-kabilahnya kita mungkin tak nampak tapi kalau kita berkawan dengan mereka, kita akan dapati, saya pernah jumpa seorang tu mengatakan, sebenarnya dia kata dia kata, dia kata, uh, dia kata pada kita orang uh, anak saya ni kalau saya nak kahinkan dengan orang uh, Indonesia kan orang Malaysia, tak ada masalah, saya tak ada masalah jadi, masalah, alhamdulillah kan. Tapi masalahnya ialah pada kabilah saya. Mereka akan memulaukan saya. Jadi depan ni jadi, jadi saya macam apa sebab awak cakap. Ah dia panggil apa? Apa kereta yang songsong tu? Saya kata ha? saya pun sumbang. Oh yeah. dekat saya akan jadi kereta sumbanglah. Saya jadi terpulang tak boleh buat apa. Jadi tak boleh saya tak boleh buat. Okay? Jom, kita mungkin tak nampak sangat kegunaan tu cukup cukup uh, hebatlah kat sana. Okay. Jadi, sekarang ni macam mana sebenarnya? <coughs> kalau dalam Arab Jahiliah dulu, kalau kabilah kamu buat, kalau kabilah kamu dizalimi, apa kita kena buat? Bantu dia. Tapi, kalau kabilah menzalimi, ada kawan kita ataupun sepupu kita, menzalimi orang lain. Kita lalu kat situ. Tengah-tengah gaduh. Kita nak bantu siapa? Kita tahu eh. Kedera ni memang kaki lagi dia kan, lagi pukul kita tahu dah, kau yang pukul dia tapi kalau ikutkan uh, slogan tadi, dia kena bantu siapa? dia tetap kena bantu siapa? sepupu dia jadi dia pergi, dia kena bubuh juga tu. sambil-sambil dia caci sepupu dia dia bubuh orang tu juga lah, tapi dia tak ada pukul sepupu dia, tak boleh, kerana itu menyalahi kaedah orang Arab, ataupun slogan orang Arab jani tiba-tiba Nabi, maknanya dah zahir jelas, slogan itu tak betul tiba-tiba Nabi gunakan slogan yang sama. Unsur akhaka zaliman aw mazlumah Apa reaksi para sahabat? Ya Rasulullah. Ya. Okay. Uh, ah. Kalau mazluman, apa begitu uh, maksudnya? Uh, saudara kami yang dizalimi, kami fahamlah kami kena bantu. Tetapi saudara kami yang zalim yang menzalimi, macam mana kami nak bantu? Ya, okay. di situlah Nabi menguraikan uraian itu yang membenarkan slogan itu. Maknanya kita boleh guna slogan itu dengan huraian yang betul. Kalau huraian yang salah tak boleh guna. Antakuzuhu ataupun antamna'uhu 'an adh-dhulmi, nasruhu. Maksud larang dia daripada melakukan kezaliman. Itulah dia membantunya, membantu orang yang menzalimi. Membantu orang yang menjalani artinya Ialah kita melarangnya daripada Daripada Daripada melakukan kezaliman Ok <coughs> Jadi kita dah faham kat sini Secara umumnya Islam melihat kepada Lafaz ke kepada maksud ha. Islam Lihat kepada lafaz ke kepada maksud hmm. Maksud betul? Kalau begitu nak takbir Allahu'azam boleh? Masalah maksud, azam maksudnya akibar kan? Adakah Islam melihat pada lafaz atau maksud? Lafaz pula? Okay. Islam sebenarnya melihat kepada lafaz dan juga maksud okay. Dengan sedikit detail ataupun pendetailan Ada setengah lafaz yang tidak boleh diganggu-gugat macam takbir Lafaz takbir kita tak boleh nak. Kita tak boleh mengatakan Maksud takbir adalah mengagungkan Allah Jadi kita mengatakan Allahu a'azam Boleh tak? Tak boleh Salah Batal solat kita Ok Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum Ya ibadallah Contohnya mana? Kita ubah-ubah sikit -ubah, okay? Kerana kita nak Yang penting adalah lapaz, uh, Maksud Boleh tak? Tak boleh Ada lafaz yang dah fix Ataupun yang dah tetap. Ok Ada Uh, Setengah tempat pula me, uh, Kita melihat kepada maksud okay, Contohnya, kalau orang tu Kalau seseorang tu, dia Berkata kepada isteri uh, Pergi balik rumah maksud kau Contohnya, baliklah ke rumah ibu Bahasa sedap sikit <laughs> So, apa maksudnya? Hakim akan tanya, apa maksud tuan Berkata demikian Kalau dia kata, maksudnya baliklah sekejap Okey Sakit mata tengok, ya. Pasal mengaguhkan. <laughs> Balik sejak-sejak. Itu je maksud saya. Maka, tak cerai. Tidak dihukum, tak lah. Tapi maksudnya, maksud saya dah ratakan Tuan Hakim. Tak tahu kita benda-benda tu dalam dalam kampung kita ni. Bila sebut begitu, maksudnya cerai lah. Sebetulnya kan, kampung dia Jadi dengan itu apa Tuan Hakim hukum, kan? Tuan Hakim tetap kena mengatakan, saya bukan tak tahu. Tapi saya kena dalam hukum akal Saya kena kena, kena pastikan kembali Apa yang awak maksudkan Kalau okay? dia masuk masukkan begitu maka hukumnya adalah Apa? Talak ataupun cerak okay? Jadi di situ kita kena faham ada sesengah perkara Yang lafaznya memang diambil kira Dan ada sesengah perkara uh, Diambil kira uh, Maksudnya Lebih daripada lafaz Nak masuk Islam kita tak tengok lafaz Kita tengok maksud Betul lah eh? Dia nak, dia, masuk, dia nak masuk Islam tapi dia, dia dengan berkata Amantubillah wa bi rasulihi Islam tak ada Islam Dia tak perlu cakap asyadu'alla ilaha illallah wa asyadu'anna muhammadin rasulullah secara literal Ok? Secara hasfiyah Tapi cukup dengan uh, maksud perkataan tersebut Yang ke empat belas Manajemen amalan manusia berpusat pada hatinya Berdasarkan sabda beliau Orang berfikir dengan otak, atau dengan terikutkan kaya yang ada di masyarakat. Asalamualaikum, kita akan terkubur dalam gulung bumi yang terdiah. Atau alam yang disebabkan diriha. Kini kita tidak berusaha, walaupun kita berlubuk yang Mereka tidak berjalan di bumi, lalu mereka mempunyai hati yang mereka itu mereka dapat memahami atau mempunyai ilmu yang Tetapi yang muda adalah hati yang ada di dalam negara. Okay. Ya. Dan hakikatnya dia mesti boleh menggambarkan keadaan cinta uh, berakalan dan hati. Dan bukan hanya dengan otak. Okay. Tapi macam tak pasal-pasal jadi. Ya. Kalau secara cara cara orang Melayu orang tak terima pun tak ada kesudahan ya. Ya. cara orang-orang Malaysia ini uh, berfikir dengan akal dan hati. orang Malaysia berfikir a uh, Ya, manusia berfikir dengan uh, otak aja. Adakah manusia berfikir dengan hati dan jadi comel? Karena kita dapat jawab jawapan ini boleh, dapat jawapan soalan ini boleh. Yang lebih penting bukan soalan ini, mereka lebih penting kita boleh belajar yang berkenaan hijauan, okay? Uh, orang ramai pun hijauan. Jadi sebenarnya ini adalah pelajaran bolehlah. Jadi tak perlu kita nak berlebar sekali berbincangan Sebab ini kita ada satu sisi juga Akal itu dihati Akal itu dihati Akal itu dihati Kalau semua dia akan cukup dengan ini Kalau membenarkan dan itu Kita letakkan ke jantung Dan itu kita jadi orang silap Dan itu boleh letak Itu akan dimasukkan Kenapa sebaliknya? Mereka sebaliknya orang-orang Orang-orang yang selam Kalau okay. pada orang kafir Orang-orang yang boleh selam Jadi orang-orang dapat Seperti orang-orang Jadi kata orang Jantung yang orang kafir ini Dia boleh ikan kepada orang Islam. yang Macam mana-mana dekat Sejujurnya itu dia menjadi Dia jadi kali kafir Itu kongsi misalkan yang Kita sebabkan pada orang-orang yang Kongsi misalkan Jadi kita akan mereka ini jatuh tujuh Berkenaan dengan nasihat Tapi kalau macam mana kan? Perlukah kita bicara tidak berkesempat Masalahnya banyak sampai bersalah Bersolat Kita dapat selesai, kita juga Kita tak payah islah itu, kalau kita tak payah islah itu Itu masalah yang Kita berlanggu sekaligah orang Kita tak berlanggu saya tapi mungkin berlanggu sebahagian orang Uh, Takpelah kita perlu kongsikan kuat-kuat Ketik yang dulu di sini Ketik uh, yang dulu di sini Siapa tidak bisa dah masukkan ceritakan Jalan-jalan-jalan-jalan Jadi Tapi saya tak tahu Perniagaan yang lebih pun adalah Beberapa soalan uh, Ataupun Soalan kepada orang yang bertanya Kita tak berarti tahu Di Al-Fat Al-Saudi Karena so, bulan di sana tak muncul di sini, dan muncul <Susuk> di sini banyak macamnya, okay? banyak kipu, ajar juga, macamnya, beliau merapi dan juga apa ini? Awan, okay? Kadang-kadang awan bulan, okay? Tak berlaku siapa lagi? Sekarang kalau kita nak puasa hari Isnin itu hari sasir. Nabi saw bertanya, siapa yang mengingat orang papah hendak siwa semua? Uh, bila -bila itu, hari, ah, yang ada Ikut, tumpah, -tumpah, uh, berapa, berapa -berapa yang semua, tak menentu. Oleh sebab itu, boleh telah lakukan. Saya telah lepas dalam pembanya sebelumnya, berlaku ah covid pada kenyataan macam dia dia kau bila ah pemuda tu fasalnya hadis. Tak nak hadir ya, ada di sana ni. Tapi buat perjanjian masuk ah meramah-ramah kita berkompos untuk gantikan kita salah situasi. Rasihkan amalan sahabat. Jadi tak ter digajakan depa kita balik faham. Kita awal uh, nak boleh. Ini lebih kuat. Apa dah? sekarang ni kita dah faham sebenarnya. Memang ada. Sebelum saya nyatakan, ini adalah apa yang disebut oleh orang akses sebagai masalah idea. Aku Yang kuat Itu maksudnya Masalah kira-kira Okey Dan kira Yang berlaku Berselisihan Yang berlaku Bukan berselisihan Dalam masalah Aksidak Tapi dalam masalah Tekaf Kalau dalam masalah Aksidak Kita tidak boleh berkompromi, Tapi kalau dalam Masalah Tekaf Kita boleh Berkira-kira Kita tidak ada masalah Kita boleh berkompromi. Apa maksud kompromi Kedih Kedih Kedih Kedih Kedih Maknanya, juga saya lakukan pendapat yang terakhir itu tidak. Maksudnya, kalau saya ambil pendapat ini, anda mengambil pendapat satu lagi. Nah, setelah berbicara, tetap saya dengan pendapat saya dan anda dengan pendapat anda, kita tetap bersaudara kita. Okay, nah, kita tak perlu menambah uh, melanjutkan perbincangan itu. Kan? Tapi kalau Dia mengatakan benda-benda yang syirik imam, boleh tak? Tak boleh okay. Tapi bila tak boleh itu lepas kita dah ditutup Kita kata Kita Ini Kenapa yang kita buat itu adalah syirik Selepas dibuatkan Tunggah-tunggah itu mengatakan kan? dia Itu syirik dan saya tetap akan meneruskan dia Mereka dengan itu Kita akan edalkan Masjid ini tak boleh Itu sebabnya kalau dia menjadi imam okay. Tapi yang tadi Adakah perlu itu Siapa yang puasa dengan saya esok Maka Dia Jemaah saya bukan. Siapa yang puasa ikhlasnya dia, dia bukan jemaah saya Adakah itu Tak, tak pun tulis Itu maksudnya Masalah pindah-pindah Balik kepada Persoalan tadi uh, Palingkan ulama' Berbangun kuat Dalam Perbincangan ini Sebahagian yang berkata Kuasa Arafah Adalah mengikut Pada mengikut Arafah Tentang dengan negeri bila Tempat yang berlaku di persekisian Kalau kita di sini maka Kita bersama orang yang di sini Dan ini juga Pendapat ini juga lah uh, Perkara yang menunjukkan kuat di pendapat ini Ialah uh, pendapat ini Di pundang lain dan limang Di pundang lain Jadi dengan ibu Kita memang dapat Deku-dekuang seksi-seksi lah Terima yes, Sebenarnya, nak uh, puasa ada pun boleh, nak puasa juga sini pun boleh okay? Jadi, dengan ini saya uh, melepaskan kali pada orang tua dan bawa-bawa Maka, yang contoh-toh orang tua rasa, yang diselesa, buatlah Kalau saya sini, saya mengatakan yang diselesa ialah Hari Rukuh Papa okay? Pasal hari, hari itu lah mereka berukuh di sana Mereka berkita lagi di, mereka, takkan lagi saja ada pabau yang berkita ada Ayah terdiri tanya, Tukuh ayat bahagian sini. Okay? Lepas dia tanya ke dia, Awak puasa ayah pun, Kita kena tak nisiasa ke? Macam tak kena kan? Okay? Allah bahas. Saya kena dapat tu. Tapi, Kalau saya berjumpa dengan orang yang mengambil pandangan uh, dan kutubah, Puasa Al-Fah tak nisiasa, Saya tetap akan berpulit. Atau kan? dia ajak, Untung puasa, Tak kena puasa kena, Adap berbincang, Perjalanan, Bahagian yang uh, adalah buat adalah Adalah Puan uh, Solat Solati Ini masalah yang kita kena memberikan orang yang terlalu dikit solat naik Solat naik naik naik Benda dengan puasa naik naik Puasa dari hukumnya apa? Hukumnya apa? Sudah kan? Hukum okay. yang kedua adalah perlu dari, dari satu aspek lain Perlukah puasa itu Waktu sunat ini dilakukan secara jamaah. Secara jamaah. Waktu tadi. Itu lah, tadi cerita dia mak ayah rata untuk puasa. Ini. Tak ada dia siap puasa ni, tak buat tak buat. Ya. Okay. Nah, sekarang ni masalahnya dia berkaitan dengan solat hari haiah Solat hari haiah Ah, apa hukumnya? Apa hukum dia? Saya apa hukum Al-Mah tadi, apa hukumnya? Ada tak berlaku Ada tak berlaku Ada wajib Ada tak Yang kena sunat Ramai lah Majoriti mungkin Dia seluruh hanya Tapi Solat hari raja Apa hukumnya? Tak kata apa Ada yang kata wajib Ada yang kena sunat Buatkan Tak kata sunat Tak wajib Tak kata lembut Ada tak kata maklum Tak ada Ada tak kata haram tak ada, tak ada, tak ada ubah, benar kan? tak ada dia tak ada, kata, mubah, dia tak, tak ada dia dua, sama ada wajib Ataupun pun atau pun sunat. Eh, ulama berkatakan wajib, sebanyak ulama berkatakan sunat. Sebatu uh, masalah belum dia dapat jemput uh, tamat raya, raya bau ni dia berlaku pada lima. Kan ada perbincangan Siapa yang dah sebanyak air raya, berluka dia sebanyak lima, berluka dia sebanyak lima. Soal yang mengatakan tak perlu lagi lah Dan hati semua mengatakan tak perlu Dan di situ lah Setelah utama yang mengatakan wajib Alapun ya, uh, solat hari raya adalah wajib Mereka mengatakan banyak jumat wajib Disebabkan banyak hari raya Yang dibuat di waktu pagi Boleh Dia uh, berwajib terbanyak jumat Terbanyak hari raya juga adalah wajib Tak lah, kita tak nak panjang hari itu Tapi kita nak kat sini Solat hari raya, hari raya itu sudut Sudutnya terunggu, boleh tak Saudat Sunat Hari Raya dilakukan secara bersendirian tanpa sebab? Boleh tak? Tanpa sebab boleh tak? Tak boleh kan? Ya? Tanpa sebab Kita tengok orang semua supaya kat sana Selama tidak tak ada selanjutnya Tak ada supaya Hari Raya Contohnya, yang ada dilakukan semua, semua, semua. Tapi kita sosok maka dia datang sini, sosok kita dah memiluahkan majlis Takkan ada masjid kosong Kita datang Kita dah semayang sahur Kita boleh tak? Tanpa sebab? Jawapannya tak boleh Okey Wasul tadi Kalau kata kalau ada Malangi atau pagi Pagi ini ada uh, Saffur, jamaah Untuk makan Dan ada ispa, jamaah Kita tak masuk sahur tu Tak masuk ispa e Sah tak puasa kita Sah Okey Kita nak berikan tu Kalau solat hari raya Kita buat sendiri Tanpa sebab Sah tak Okey, dengan itu kita faham uh, hari harinya adalah satu amalan yang dibuat Secara cara jamaah dan di bawah pemerintah. Di bawah pemerintah. Dengan itu, aku tidak pemerintah bukan, raya mereka adalah bila hari ramu dicabut di bawah pemerintah ini dicabut bahawa di bawah semuanya bersama dengan. Jadi tidak perlu disimulkan uh, masalah Kalau kita dah puasa berhadis ini yeah, Maka hari selasa adalah hari-hari kita Ayuh kita buat, jom kita buat solat yeah, Salat hari raja Kita membuatkan specialnya boleh-boleh Kita -boleh, perhatikan okay, tak boleh kerana itu adalah Pemimpinan yang berkait dengan pemerintah Contoh yang saya nak berikan lagi bagi saya dah tahu jadi saya tak dapat lebih 4 minit saja kalau kita ber berpandangan aku ceraikan engkau taraf dia kerana kesihatan jangan tolak satu selakan mahkamah dalam keracatan ini ya okay, ataupun pada dia nak orang kita ni sekarang ni mengatakan aku ceraikan engkau uh, taraf dia jatuh dia okey di sini kita nak ikut sama ada satu hmm. Kita nak ikut sama ada satu So kita dia Kita yakin begitu Aku cerah yang tukang dalam dia jatuh satu Itu pun yang berlaku zaman nanti Laman berubahkan, nombak Dia asker yang nombak bagaimana dia kata jatuh, -jatuh 3 yeah. Dan kenapa dia kata jatuh 3 dengan orang lagi? Dia mengatakan jangan itu adalah lapas dia dalam dalam lapasan dia tak tutup, dalam melapaskan cerai. Jadi tak pahamlah orang tigil tetap mengatakan, tetap menyebut ini kan. Akhirnya orang mengatakan sebabnya dia keringin, dia jatuhkan tiga. Supaya orang tak buat benda itu. Tapi supaya orang mengatakan itulah yang betul. Yang sebelum itu dia kena. Perjanjian itu telah disetujui pada satu. Tetapi kan itu bukan urusan saya. Mahkamah dah putuskan bahawa saya tidak dibawa ke sana. Jadi dia untuk ini adalah mana. Saya yang membantu kita kat sini Iaitu seorang sahabat Jiu di Malaysia. Jiu pakai kata sarung kain, kain sarung dan kain muslihatu. Tiba-tiba terkena curi. Rita, kamu siapa dia? Jepun jawab dia Rida, tapak tangkap. Oh, berada di sebelah barisan tengah. pun tengok, tapak tangkap pun tengok. Kayu ini nilainya -nilai lebih melebihi 1.4 meter empat jinap. Melebihi satu sembilan ratus jinap. Satu jinap dua ratus jinap. Sekarang ni, saya menceritakan. Nanti melihatkan Hukuman di atas, di atas, di sahi, dia yang ditangkapnya di potong Sahabat tadi yang ditangkap, yang belum tangkap dengan cewah yang Takkan kita takde kotor belanja Bagi luar kulit Tak payah orang-orang kata orang Bagi dia baju-baju Kan? Apa yang dia cakap? Itu dibuat buat sebelum sampai kepada Itu semua urusan tu Buat sebelum sampai kepada Pemerintah Nak sampai kepada pemerintah Pemerintah putuskan Habis Putuskan untuk hukum Kita tak boleh apa-apa. Faham namanya Kalau ada Kes yang takde tangkap Nak makan Jatuhkan hukuman Kalau dah Dijatuhkan hukuman Kita tak boleh minta Tak boleh minta Supaya Tak boleh minta Hukuman Tak boleh okay? So dengan tu Khususnya nak Amerikan tanya adalah Kita Kuasa uh, Pada hadis ni Dan Kalau ada yang Kuasa pada hadis rasa Untuk Nak Ada apa-apa lagi Tak ada apa-apa Yang penting dia adalah Hari-hari Pasolat nah, Hari-hari Tak ada hari Sampung Hari tak saya berani Kalau dia keluar ke Taira eh. dia, dia selaku, tak ada yang dapat Hari tak rasa laporan Hari tak saya berani Hari, hari, -hari. hari tak saya Di Malaysia Bergantung kepada Pandangan Mata yang dikali Kalau pandangan kita Kita lah pasal istrin Dengan berkepura sadaran Itu lah Dia lah Dia lah dan pokoknya transderta lagu cantik zaman. Los lagu dekat zaman. Jadi kalau kita lihat pada yang di ada pandangan yang luar yang ditunjukkan di Mesir ke pada ini. Kita keluar di mana? Ah, kerana adanya kesepakatan. Ah, lagu cantik zaman. Contohnya di Myanmar kasih atau toleransi yang ada.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 kalau apa nak kita buat insyaallah malam ni insyaallah kita start dulu tak ada <tik> halangan apa-apa